כי אם תציל ועוד תוסיף. שמע עצה וקבל מוסר למען תחכם ואחריתך. רבות מחשבות בלב איש, ועצת אדוני היא תקום. כאוות אדם חסדו, וטוב רש מאיש כזב. יראת אדוני לחיים, ושבע